Välkomna allihopa till trade.ses allra första podcastinspelning. Det här är så alltså avsnitt noll av en podcast som ännu inte har något namn. Vi kan kalla det en beta inspelning. Eh, ska vi kunna göra. Eh, Niklas Sintron heter jag och med mig har jag Sanna Vallapuro hej sanna. Hallå, hallå. Och jag har dessutom Peter Arhonen med mig, hej Peter. Hallå Niklas, hej Sanna. Hej, hej. Alltså det här, skulle, man skulle kunna säga att om vi vore en tv-serie så vore det här The Unaired Pilot, förutom att vi faktiskt lägger upp den på nätet. Precis. Precis. Ja. Yeah. Folk får uh, lite inblick i vad som händer bakom klissorna och uh, får höra när vi uh, gör bort oss. Precis, och senare så i det första riktiga avsnittet kanske någon av skådisarna utbytt och så vidare. Ja, det vet man aldrig. Precis. Uh, yeah. <laughs> Sanna, ja. uh, hur är läget med dig? Ja, det är jättebra just nu, för nu sitter jag ner. Jag håller på och bakat hela jävla dagen. Ja, oh, så gott. Ja, jag har gjort det i typ tre dagar. Det är så här att jag skriver pusselartiklar för tidningen Level och Robot. Och då håller jag på med ett stort Skylanders uppslag till Robot och gör en massa tårtor och skit. Häftigt. Mm. Det nice. Ja, men när du ändå har börjat berätta lite om vad du håller på med så kan du väl... Berätta lite om vem du är, Sanna, och vad du gör ja. i spelvärlden. Vi ska ju faktiskt snacka spel i den här podcasten. Ja, precis. Jag, som sagt, jag är nog kanske mest känd på grund av mina pysselartiklar och sådär. Men jag skriver ju bland annat för create.se Och tidigare uh. så skrev jag väldigt mycket för en sajt som heter Layers.se. Mm. Eh, och det var ju kanonkul. Vi var ett gäng tjejer som skrev om spel på ett eh, avslappnat sätt. Så där, och det var populärt, men nu är jag hos er. Här trivs jag bra. Det är jättebra med dig också. Ja, vad bra. Ja, nej, jag har varit eh, gamer hela mitt liv, eh, som jag gissar att ni två också har varit, så såvitt jag vet. Yes. Mm. Eh, började karriären med en Commodore 64 på 80-talet och... Fan, Commodore 64. Som behöver jag köpa. <laughs> Ja, just det. Så jag har börjat samla på mig en massa retro nu på senare tid, men eh, en C64 saknas fortfarande i min samling. Så att, om det är någon där ute som vill bli av med sin till ett väldigt lågt pris så... Eh, I'm your man. Eller woman. Oh woman. Oh oh eh, Peter? Ja. Vem är du? Jag vet inte. Nej då. Alltså, eh, precis. Eh, jo, vi har redan etablerat. Vi har spelat väldigt mycket spel i våra dagar. Och eh, det har jag också gjort. Eh, jag började 2010 på Gameplayer.se där jag hamnade under den eminenta Malin Söderbergs vingar. Och sen när det kraschade ihop så gick jag ett litet tag skrev jag själv på min egen lilla blogg och sen efter det kom jag till Kraid. Yeah. Vi träffades allihopa på GameX 2011 och vi blev kära där. Ah, det, var ja, det var mysigt. Väldigt, väldigt vackert. Då var inte jag med. Jag dök upp Nej. lite senare i creed-historien där. Men eh, jag och Peter har känt varandra länge. Åh oh ja, vi bor ju till och med i samma lilla håla ja. i Enköping. Precis. Eh, jag vet inte fan hur länge vi har känt varandra. Det måste ju vara typ tio år i alla fall, minst. Ja, Herregud, gymnas, ja. efter gymnasiet. Ja, visst. Nå, ja. visst. Niklas! Niklas. Vem oh. är du? Ja, jag bor inte i samma lilla håla som ni gör. Jag bor ju nere i Malmö. Vilken håla är det vi bor i förresten? Äh, Enköping. Ah, det, det är nämligen inte så här att, nej, Niklas har lite svårt att skilja på Enköping och Eskilstuna av någon anledning. Jag vet inte. Alltså jag kommer ju från lite, eller lite norr om Skåne, Jag är från Falkenberg från början, men... Mm. Ändå allting som är, är Stockholmsakten och, och norrut är ju som ett är som ett svart hål för mig. Mm. Ja, men det är ju lite så jag känner för Skåne också, så det är, it's only fair. Ja, du kan inte peka ut var skur upp eller Tommelilla ligger på en karta? Nej, gud nej, <laughs> faktiskt inte på riktigt. Jag har ingen aning. Jag, jag kan inte ens liksom peka ut Malmö ärligt talat. Jag har ju varit där. Men... Har ni inte Tommelilla ett hasse och tagit museum? Och Absolut, Sveriges minsta museum. Ja, just det. Mm. du ser Typiska på spåret kunskaper här. Precis. <laughs> eh, jo, men eh, hur som helst, jag eh, bor ju i eh, Malmö. Jobbar på eh, tidningen City. Och eh, det var ju lite, där, eh, lite därför ni är med på Creed Det var ju så här att vi fick eh, ta över spelsidan i City-tidningarna efter Gameplayer. Jag var ju där också med Peter och alla andra... Fantastiska människor som Malin Söderberg bland annat Men gameplay gick ju som det gick Det var lite, lite strul och lite krångel Och alla lämnade skeppet så att säga Och då hörde min chef av sig till mig Och frågade om jag kunde ta över spelsidan Och det gjorde jag ju Utan att tänka efter att man behöver fylla spelsidan också Så det är ju mycket tack vare Det som jag hörde av mig till er Och blir väldigt glad att ni ville Haka på så nu är vi del av samma blogg och samma spelsida och allt möjligt. Yeah. Det är väldigt vackert. Jag vill bara mm. säga att eh, jag känner också Malin Söderberg. Eh, ni name henne så jag vill också göra det på något sätt. Mm. Jag, jag känner Malin Söderberg. <laughs> jag känner henne väldigt väl. Vi, vi är vänner. Ja. Alla, alla känner Malin Söderberg och ja, alla tror fast älskar det. Malin Söderberg. Ja. Ska den här podcasten heter det kanske? Alla älskar Malin Söderberg. Alla älskar Malin. vi pratar om henne nu. Vi får fråga Malin om hon vill att den ska heta Alla älskar Malin Söderberg så kan vi göra. Hon gör kommer det. ju säga ja. Och jag menar, ja. okej, okay, det är sant. Alla älskar Malin, men det vore ju dåligt han på en podcast, tror jag. Ja, kanske. Nej. Vi går vidare, att, tycker ja. jag. Ja, eh, det här var den lilla presentationen eh, om oss. Det var ju egentligen bara Sanna som berättade om eh, vem hon är som gamer, men det kommer ju eh, komma fram så småningom tror jag ändå. Ja. Oh, ja. Eftersom ja, det här är vara... Ett litet, ja. litet avbrott här. Absolut. Det kommer ett ljud här nu. Så, jag kläckte just en liten sidor för att fira vår premiärinspelning. Det är ju så här att vi spelar in på lördagar. Eller, vi spelar in på lördag idag. Ja. Vi hade tänkt att göra det i fortsättningen också. Ja, det tänkte vi absolut göra. Och det är inte säkert att det är vi Therese, som sitter här alltid. Utan det kan bli vem som helst utav oss på Kraid egentligen. Ja, och lite gäster kanske till och med. Kanske och Malin Söderberg. Också. Kanske Malin Söderberg. Malin Söderberg, hör av dig om du vill vara med. Då blir vi glada. Men nu när vi har praiseat Malin Söderberg och höjt henne till skyarna och presenterat oss själva så tänkte vi att vi skulle blicka in i nästa år håller på sig, men i år 2013. Vi har ju precis lämnat ett spelår som hette 2012 som. Var jävligt bra på vissa sätt och inte så lika kul på andra sätt. Men, så, eh, mycket kan man säga om 2012, men det var inte 2011. Nej. <laughs> nej, nej, nej. 2011 var bra, mycket bättre, mm. ska jag säga. Det var de nedladdnings, eller, 2012 var en nedladdningsbara spelens förlovade år, tror jag. Mm. Ja. Jag kände mig inte så där jätteengagerad i spelåret överhuvudtaget under 2012, måste jag säga. Som sagt var 2011, det var bra skit. Ja, absolut. Det var ju treans år. När alla tre år kom. Mm. Men 2013. Här har vi ju, det verkar ju bli året där nya IPS äntligen kommer till oss i en större skala efter att alla trilogier är färdiga och all skit. Mm. Var ska vi börja? Jag tänkte att Sanna, du kan börja med vad du är mest sugen på inför året. Vad du vill ta upp. Det jag är allra mest sugen på det är utan tvekan Bioshock Infinite. Jag är ett otroligt stor fangirl av Bioshock-serien överlag. Mm. Och I de första delarna så det utspelar det sig i en stad som heter Rapture- som ligger under havet, som de flesta av er kanske känner till. Det här är alltså det första spelet i Bioshock-serien som inte utspelas i där. Utan Det verkar vara lite mer, lite mer steampunk, dieselpunk, luftskepp och grejer. Och det ser så jävla fantastiskt ut. Jag såg lite nya screenshots på det här om veckan. Och fan vad pepp är. Ser det, det är inte, sjukt snyggt. Ser det inte estetiskt sett ut att vara ganska likt stilen i Dishonored? Jo, och jag älskar ju verkligen Dishonored också. Så att det, fast det här är mycket ljusare. Det är klarare färger, det är klarbrå himmel. Dishonored är ju väldigt, väldigt gråbrunt spel. Så. Och jag älskar ju gråbruna spel, absolut. Men det här, är det, nej, jag gillar det kommer bli intressant som fan. Det jag är mest nyfiken på gäller det är alltså hur fast det kommer att knyta an till de tidigare Bayern ja. alltså, rent uh, idémässigt vad är det vad är det för något liksom? mm. Nej, det ska bli jävligt intressant tycker jag också för att, uh, ja, det var ju under en lång tid så undrade jag väldigt mycket över om det fanns någon koppling överhuvudtaget mellan det nya Bayern och de tidigare, Men, uh, jag har insett att det är ju snarare en känsla det handlar om en en kanonfråga. Jag hoppas nästan att det ska vara någon slags kanonfråga. så alltså att det är någon slags ideologisk strid på jorden som gör att både Andrew Ryan flyttade ner på havets botten och sen de här ultranationalisterna då byggde sin, eh, flytande, sitt luftslott i fuel. Mm. Fast det blir ju lite svårt för att Rapture byggdes ju liksom på 40-talet eller vad man ska säga, ja. medan det här... Eh, luftstaden eller vad man ska kalla det, Columbia, den byggdes eh, rätt sekelskiftet eller tidigare. Vad står det här? Ja, det skickades upp i himlen år 1900 tydligen. Så det är ju svårt att säga att det skulle ha skett samtidigt. Okej, okay, samtidigt då. Men det kan... jag tänker ändå fantisera att det kommer komma ett Bajorchock 24 som knyter ihop dem. Mm. Fan vad jag måste spela Bajorchock. Ja men gud, det måste du verkligen <laughs> göra. Det är jag så ju... jävla bra. Jag fick ju tvåan, eller tvåan blev ju gratis nu i och med på Playstation Plus. Mm -hmm. Så jag måste bara få tag på ettan. Ja. Jag har börjat spela det på PC, fattar inte grejen då, tror jag, utan tröttnade av någon anledning. Så jag, jag, jag mm. lovar att jag ska spela det snart. Ja, det borde du verkligen göra. Skämshögar har vi alla. Ja, skaffa det till Xbox så kan vi spela multiplayer. Det kan vi göra. Det är ganska så roligt. Mm. Ettan har väl inte multiplayer? Är det tvåan som har det? Ja, ja då var det inget. Ja, och, tvåan har, och, och tvåan har jag på PS3. Ja, och mm. jag har nog den på Xbox. Så det blir ingenting med det? Nej, så glöm Nej. allt jag just sa. Har du något mer, Sanna? Eh, Tomb Raider, såklart. Tomb Raider. Jag minns inte riktigt när det var rent datummässigt, men några veckor före jul så fick jag ju möjlighet att provspela Tomb Raider som kommer nästa år. Just det. Och träffa spelets författare, Rihanna Pratchett, som av en händelse råkar vara författaren Terry Pratchets dotter. så Jag fick fangirl över två saker där samtidigt, det var faktiskt fantastiskt. Men det är ju en slags reboot kan man säga på Tomb Raider-serien som handlar om... Hur Lara blir kickass snarare än en människa som alltid har varit kickass. Vi gillar ju alltid origin stories. Det är ja, ja. det bästa som finns. Absolut. Och jag känner att det är mycket, mycket lättare att relatera till en karaktär som genomgår den sortens resa. än Någon som bara börjar som den här perfekta war-machinen på något sätt. Definitivt. Mm. Det är väldigt, väldigt dyster stämning. Alltså rent gråbrunmässigt. Skitsnyggt och jättekul. Väldigt uncharted-liknande kan man säga. –Å, oh, där sålde du mig. –Ja, det var väldigt, väldigt uncharted liknande utan att känna som en slags kopia. Utan det känns ändå som att de gjorde ganska mycket egna moment och fick en egen känsla på det. Så det var mm. –Vad fick du prova för moment när du, när du fick spela spelet? Alltså –Jag fick ju spela de första... Ja, hur, hur lång tid fick jag spela? De första två timmarna. Så det var ju ganska mycket man fick prova på, både stridsmässigt och hoppa och klättra mässigt. Och, eh, det känns bra eller? Det kändes jättebra. Som sagt var det var mycket uncharted känsla och äventyrskänsla, skulle man säga. Hon är väl skeppsbruten i början där. Ja, eller? precis, mm. det stämmer. På en mystisk ö som hon ändå var på väg till så att jag vet inte. Men <laughs> ja. Men är det ett spelmoment i spelet då att de måste hitta mat och vatten och sånt där? Ja, eh Ja och nej. De, det är en del av tutorialen att man ska göra det, men sen verkar det inte spela någon roll i det långa ah. loppet alls. Jag hade hoppats på att man måste äta för att överleva. Men istället så var det ju snarare en fråga om att de ville få det. Jag antar att det är så att de ville få det kännas rimligt in game att hon går ut och jagar eh, mm. för att samla XP. Men det hade ju känts lite mer rimligt om hon sen var tvungen att äta också. Jag vet inte. Jo, men man vill ju gärna ha någon slags day koefficient där, liksom. Ja, men precis. Lite survival-mode. Mm. När jag tänkte på det, det finns ju, jag har ju kommit en del spel nu där man, man måste äta och, mm. och dricka och sådär. När kommer spelet där man måste göra sig av med den här maten och, och, och vattnet? När här måste man gå på du, to? Du Niklas, har du, har du någonsin spelat The Sims? Jo, det, visserligen. Men jag vill ju ha ett, ett där jag är i första person eller tredje person och liksom karaktären börjar liksom. Alltså du, kan, du är inte riktigt lika smidig längre för att du måste verkligen, verkligen, verkligen gå och skita. Och så kan Men, man få ty typ diarree och bli ja, magen. Och, och till diaré. slut börjar man gå lite så här bredbent och bara, alltså, det, jag måste... Ja. Jag, må, jag måste bara säga det här nu. Är, är, det, är det någon av er som spelat flash-spelet Don't shit in your pants? Ja. Nej. <laughs> Nej. Ja. Jo, det är så. Här. man sitter på toaletten och sen så... Börjar man på toaletten? Nej, du det står du utanför toaletten. Ja, just det. Sen så, så bara, open door. Så ska man, det är så här textbaserat, alltså man ska skriva vad man gör. Och sen så gör man, skriver man någonting fel, och skiter man på sig. Va? Så att det, <laughs> Okay. Och det, och det ja, finns du... achievements och allting. Och... Precis, yeah, jajamän. Jag måste ja. göra väldigt rätt för att till slut få tömma sig då. Ja. Jag det minns visst. för ett antal år sedan det här var på 90-talet tror jag. Så fanns det någon form... Det var ett PC-spel som var lite så här peka-klicka-äventyrsartat. Om jag minns det hela rätt. Det är en fras jag kommer att upprepa rätt ofta. För jag minns sällan saker rätt. Men spelet hette typ Seven Sins eller liknande. Och... Man spelade någon slags douchebag-snubbe och så skulle han synda på sju olika sätt. Jag vet inte, han hamnade i så här världar där han skulle synda och eh, mm. på olika sätt. Till exempel äta för mycket och så vidare. Men av någon anledning så minns jag att det var något moment där som gick ut på att han skulle gå och kissa. Och så skulle man typ träffa. Alltså man skulle sikta och träffa. Jag vet inte, det var skumt. Så det är ett moment som finns i spel. Jag minns också för evighet sedan, om det var ju Duke Nukem på 90-talet. Så kunde man gå och kissa och så säga What a relief! Indeed. Men, Måra, men du var inte by Tomb Raider? Nej, Nej. Darksoft behöver nog förhoppningsvis inte uträtta sina behov framför miljoner spelare. Så. Eh, vilket är passande, för jag säger skit inte i Tomb Raider. Det ser skitbra ut. Och vi har <laughs> både Tomb Raider och eh, eh, Bioshock i mars, va? Ja. ja, det, det stämmer. Så att det blir en tight månad för mig, kan man säga. Ja, jag få, inte på dig. Jag, jag, jag kommer ju få Swamp Ass, utan tvekan. Oh, yeah. I mars kommer ju också SimCity samma ja. dag som Tomb Raider. Vete. Alltså den månaden, det är bäst att ta ledigt nu på en gång. Sen kommer Mitt och Peters favoritspel, Army of Two, The Devil's Cartel. Ja, vi var ju rätt bra på det på GameX. För mig. Ja, det var vi var jävligt mycket bättre än vad Linus och Tobbe från uh, Svampriket var i alla fall. Det var det ja. viktigaste. Sen om det är ett uh, efterlängtat spel i år eller inte, det vet jag fan. Alltså, många som verkar knacka ner på det lite mer. Så alltså, jag tycker ändå, det verkar, alltså det är en i action Så där. jag tror att det är jättekul att spela ihop. Vi hade ganska kul när vi spelade, du och jag ju, ja, på GameX. Jag kan tänka mig, alltså, okej, okay, det är väldigt ganska mycket klischés där, men att bro, bro out, så att säga, men då ett par öl och sen spelar Army of Two som säkert miljoner andra snubbar kommer att göra så det kan vara rätt kul ändå, tror jag Jag tror det, men eh, kanske ingenting vi lägger på en lista över mest eh... Nej. Vi kommer att göra det ironiskt, eftersom vi är så jävla pk Ja, ja men här är du göra saker <laughs> ironiskt antingen så gillar ni det, eller så gillar ni det inte Mm, det får Vi får se <laughs> Och ja. Hade du något mer, Sanna, eller går vi vidare till Peter? Eh, ni kan ju faktiskt gå, eller och för sig, Kuni kan ju jag ta upp, men det är väl oh. fler som är jävligt pepp på. Ja, det kommer ju nu, snart. Det har blivit framflyttat igen. Ah, nej. nej, när kommer det? Det kommer i februari, om jag inte har helt fel. Inte... Det Skulle väl ha kommit nu i januari? 25 januari tror jag det skulle komma, mm. eller 22 eller något sånt där. Men mm. jag fick något mail av någon utgivare, det är väl Namco som handlar om det där. Mm. som skrev att det har flyttats fram. Ja. Men det handlar bara om en vecka tror jag. sånt där. Så ja, det... men då är det ganska så Och mm. Nino Cooney är då alltså Studio Ghiblis äh, stora spel-epos kan man säga. Det är som en perfekt merge mellan JRPGs och en Ghibli-film. Och det är så magiskt fint så det inte är sant. Ja, vi har väl spelat det alla allihopa tror jag. Jag tror det. Ja, vi ja. testade det också på, på GameX. Jag vet. Test på jag testade ja, ju... lite på Gamerx, men jag testade också på mm. Uppcon förra sommaren, då gick jag och spela ett par gånger till och med, för att fan vad fint det är. Sjukt fint. Men jag är ingen JRPG-människa i allmänhet, så det är lite... Nu hör jag inte. Och... Gör du inte. Men jag hör er, hör dig. Nu ska vi se. Ska Här blev du då avbrott, Joel. Ja, precis som du hör. Men vi kan ju göra en grej av det också. Hoppsan eh, Tekniska missöden Får man nästan räkna med när man spelar in Pilotavsnitt av podcast eh, Det var min dator Som inte ville vara med mer Inte en aning om vad som hände faktiskt Vi får hoppas att det funkar bättre Nu, eh, Sanna och Peter är ju Fortfarande med, ni, ni ja, försvann jajamma. aldrig Nej, det var Nej. bara du Eller, ja. Vi hörde ju dig så du försvann ju egentligen Inte heller, du mest bara hörde inte oss Ni försvann för mig men vi är alltid här för dig, Niklas. Ja. Hur som helst, eh, Sanna höll på att berätta lite om Nino Kuni. Ja, precis, som kortast. Eh, Nino Kuni är alltså Studio Ghiblis stora spel till, eh, till oss. <laughs> det är deras gåva till oss, egentligen. Eh, det är som en perfekt blandning av ett JRPG och en Studio Ghibli-film. Eh, och jag gillar det, trots att jag verkligen inte gillar JRPGs. Aldrig förstått mig på det, men för Nino Kunis skull så är jag beredd att offra allt. Jag alltså, det ser så fint ut. Det är jättefint. Och, ja, De det är ju verkligen... så fint. Vi har ju spelat det ja. alla tre och det är ju så magiskt fint. Om mm, ja. man verkligen lyckas överföra den här typiska magiska Studio Ghibli-känslan i grafiken, det är riktigt, riktigt vackert. Det ser ju mer ut som en tecknad film än som något kackigt datoranimerat skit. Mm. Alltså vad jag nästan ser absolut mest fram emot i Ninokuni är ju att det är Joe Hisashi som har ja, det... som gör musiken och så mm. underbart. Jättebra musik. Ja, det hade och... inte varit Studio Ghibli utan honom. Alltså det... mm. Man måste ha musiken från Jordan. Han har väl gjort, har han gjort all musik till deras filmer? Ja. mer parten i alla fall. Det ska tro i alla fall. Mm. Ja, det underbart bli... är det i alla fall. Ja. Och det kan vi ju se fram emot. Det skulle ha släppts nu i januari, men det var, mm. Niklas, när var uh, det uppskjutet, Niklas. Det sägs att det är uppskjutet. Det är jag som säger att det är uppskjutet. Uh, jag vill minnas att det ska komma i början av februari eh, istället har jag läst. Ja, första februari i Europa i alla fall. I mm. Nordamerika 22 januari. Okej. Okay. Så det är Europa-releasen som är... Eh, mm. Fuck you guys. Mm. Och så Men... har det funnits i Japan i uh, över ett år. Mm. Ja. Jag vill också inflyka att jag är otroligt pepp inte bara på spelet, utan på Collectors Edition-utgåvan av den. För att oh. den såg jävligt vacker ut. Och jag är en för Collectors Editions, som är fina att titta på och ta på. Är det Detta den här mer. boken? Eller? Ja, precis. Nu, ska vi se. nu råkade jag komma åt volymknappen så jag hör inte er. Da, da, da, da. Men det hör dig. Nu! Ja, men det var jag som kom åt min volymknapp. Eh, men ja, det kommer att vara en stor, fet, jävla vacker bok med och... Ja. Jag gillar sånt där, jag är lite fånig på det viset. Ja, jag, jag har ju aldrig köpt jag ett tror... Collectors Edition. Jag har... jag har ett par stycken. Eh, inte många, men några har jag. Mm. Jag har inte ju... för tusan. Är det inte så att en av... Nej. Eller? Mm. Var det på Creed som jag vann någon tävling förut? Det var det va? För innan jag började skriva för er. Eller var det på... Det beror på vad du har vunnit. Halo Reach? Nej, det var nog inte vi. Mm. Jag vet inte. Det var i alla fall en Collectors Edition som kanske var den första och som har förstört mig för all framtid. Eh, när vi får hit Joel, eh, då kan ju du och han, Sanna, snacka om Collectors editions för att han är, mm, helt han tåkig är ju helt tokig i det Ja, eh, jag har ju varit hemma hos Joel och sett hur mycket grejer han har. Mm -hmm. som Alla garderober och proppfyllda av Collectors Editions, det är fantastiskt. Det ja. kan man få berätta om eh, i något eh, kommande avsnitt. Ja, absolut. Mm -hmm. Men eh, Nino Kuni alltså, eh, ser vi fram emot allihopa, oh, yes. eh, trots att det är ett JRPG. Ja. Det var ju de tre spelen som jag hade att säga någonting om. Eh, grabbar, vad ser ni fram emot 2013? Ja, Peter, du har väl egentligen ett spel som du skulle kunna kasta alla andra spel i sjön för, eller? Ja, jag är ju. Det är ju lite fult när man är någon slags spelkritiker, men jag är ju en GTA 5 Så pass att jag inte kan recensera det ens för att det är redan 5 av 5 i mitt huvud. Jag tycker så det är stort att... av dig och ändå erkänna det från början att jag vill inte ha det här recensionsexemplaret som jag inte behöver betala för för att jag kan inte göra en rättvisa recensioner av det. Nej, det går inte. Men gud, jag... Sånt skiter jag i. Jag lovpisar det jag gillar ändå. Ja. Som sagt, bara, jag alltså det, det, måste det... få skriva om Bioshock Infinite, så är det bara. Jag är en sån fanboy att det liksom inte är objektivt längre överhuvudtaget. Mm. Det går inte att få in det nästan. Det... GTA 5 kommer alltså att uh, bli någon slags uh, spel-nirvana. Kommer säkert låsa in mig i två månader och spela bara det. Vad ja. är det som verkar så fett med det här? Alltså hela traditionen med GTA redan från, jag är egentligen top-down-spelen på PC från början spelade jag väldigt mycket också men när 3D-spelet kom första gången så där var jag helt såld. Mm. Det är någonting, någonting väldigt speciellt i sandlådespel på det här sättet. För jag spelar inte riktigt som alla andra utan jag kan ju liksom sätta mig och bara låtsas att någonting händer. Bara följa efter folk på gatorna. Ja men Gud, bara... jag kommer ihåg jag kommer ihåg Peter när Skyrim kom eh, och jag försökte <laughs> prata med dig på typ MSN eller någonting. Jag kan inte jag har jagat den här jorten i flera timmar nu jag ska fälla den och så ska jag du lever dig in på ett så, Du rollspelar verkligen när du spelar ja, sånt här. Ja jag blir min egen spelledare och hittar på saker jag ska göra liksom följer uppdragen är ganska sekundärt eh, är det en levande stor värld så utforskar jag den till fullo genom att bara hitta på saker. <laughs> så ja, det. Är, och nu är den här. Den största staden någonsin. Hur stor har de att den skulle vara. Var det som. Eh, ska vi se om vi hittar någon info här. Ska det vara i princip. Det vara i princip, Las Angeles med eh, omnid, va? Ja, precis. Alltså, det ska precis som i, vad ska man säga? Eh, San Andreas så har de eh, om Då att det finns lite. Natur runt omkring Vilket jag uppskattar väldigt mycket San Andreas är fortfarande mitt favoritspel mm, Definitivt, absolut bästa GTA-spelet Ja, det är det Och sen, Storleken, alltså det skulle vara som Jag tror de sa någonting Jag hittar inte informationen nu Men att det skulle vara som alla Typ de tredje spelen ihopslagna Att det ska vara enormt alltså Rätt jävla Och, stort Ja, riktigt stort ska det vara Och multipla <laughs> karaktärer va? Multipla karaktärer, tre stycken Ska man kunna spela och, så vitt jag vet, byta emellan liksom, när man vill. Det var det jag precis tänkte fråga. För att det är ju inget roligt om man verkligen fäster sig vid en karaktär och sen måste man spela någon annan. När man har byggt upp någon slags imaginär värld kring en specifik av mm. de här. Precis. Så att jag tror att, eller jag tror. Jag litar väl så pass mycket på Rockstar att jag tror att det kan vara så att det blir olika slut beroende på vad man spelar med och så. Där. Mm. Det, det, det, det borde ju. Det låter ju logiskt med tanke på premissen där. Återspelade världen skulle vara enormt. Ja, det skulle det verkligen vara. Mm. De heter, det är i alla fall tre kriminella karaktärer som heter Michael, Trevor och Franklin med lite olika attribut. Det är en gammal bankrånare som är pensionerad en krigsveteran som har någon slags psykos och sen en uh, ung uh, afroamerikansk kille som uh, försöker ta sig upp i den kriminella världen. Bara snubbar. Bara snubbar, det fick du de Jag tycker ju verkligen att det är lite tråkigt nu när de har chansen att man kan välja protagonist då. Att, man, ja. att det inte ens finns en kvinnlig karaktär någonstans. Det... Sann san gta andra så alltså, de kvinnorna man har sett har varit ganska schablonartade. Alltså de står och typ slickar på en klubba eller någonting. på mm. det är Inte intressant rockstar-anda överhuvudtaget? Vi riktig det rockstar det de Har någonsin jag skrivit jag ser... en bra kvinnoroll? Jag kan inte komma på en på alls nej, faktiskt. Alltså, jag kan ju tycka att det är kul, men de hade ju kunnat eh, göra, alltså de hade ju fått så mycket bra goodwill om de hade haft en kickass brud som karaktär bland de här tre. Det hade ju typ eh, räddat allt på något vis. Det hade jag ju kunnat visa att det. Ja, nej. Ja. Jag hoppas verkligen att de har no no någon slags bra eh, NPC om man säger. För att. Eh, jag minns inte någon bra NPC-ur. Alltså, de är snutar eller psykopater i tjejerna i Rockstar-spelen. Alltså å andra sidan nästan männen också. Ja, hur ja, och för sig. Fast de är sympatiska psykopater. Nico Bellic är ju den värsta kriminella människan i världshistorien om man ser till vad han gör i spelen. Men han är ju ändå sympatisk. Mm. Ja, han är lite... Alltså, ja, det, det finns mycket spela. att säga om, om GTA, ja. de har, har en skev ja. världsbild om något. Men, ja men det ska ju vara en slags karikatyr så jag kan väl jo. köpa att den är skev liksom. Men, ja. eh, men jag, jag bryr mig inte om någonting sånt när, när det kommer till kvita när jag kommer att sitta och spela slaviskt. Men jag kommer ju säkert också göra det, jag älskar verkligen GTA-spelen jag också och kanske mycket för att det är så snevridet och jag, jag väljer att se det som en karikatyr. Eh, ja För att annars skulle jag nog inte kunna leva med mig själv. Vil <laughs> nej. Vilken uh, är det Rockstar är ju väldigt bra på att bygga eh, speciellt GTA-spelen på, nästan på filmer. Eh, San Andreas är ju väldigt mycket eh, Boys in the Hood och Vice City, är väldigt mycket Scarface. På, ja. Vad tror man femman kommer vara? Ja, så alltså fyran tog ju från kontemporära actionfilmer ganska mycket. Alltså, det mm. var ju heat, lite sådana saker liksom och ja, snutfilmer överhuvudtaget i New York Anda. Det var ju mycket samma sak. Trean utspelade sig också i Liberty City som det kallas för. Mm. Det är det ja. riktiga första tredje spelet. Det. Så det var också mycket italienska mafiosos och så vidare. Mm. Men överlag så är det ju en slags kriminell aura över spelen. Med olika gäng, olika organiserade brottsligheter och så där. Nu kommer det bara istället vara med en backdrop av solstänkta lår då, på stränder och vid... Äh, Polar vid hotell mm. det kommer bli helt fantastiskt Vet vi när det här släpps? Det är under 2013 i alla fall någonstans Det står kvartal två Som maj det är lite... då förmodligen ja. Brukar inte Rockstar släppa sina spel då? Mm. Jo, det, eller nu kommer väl i maj i alla fall mm. När det kom mm. Har du något som helst? Mm. Ja, det, det är väl det jag väntar på mest Men alltså 2013 är ändå fullproppat vi har ju sådana spel som. Ska vi se. Fist of the North Star. Kens Rage 2. Ja, nej. Oh, yes. Ska jag. Dead Space 3 är också något så. Där har vi dock en liten, ett återbesök 2012 med den här trean. Men, uh, spelade trilogin... du det eller var det Joel? Uh, Joel spelade det så alltså, att jag tittade bredvid under på GameX när vi fick uh, prata med producenten där. Just det. Uh, det såg uh, väldigt lovande ut. Med tanke på hur de har utvecklat multiplayer-delen och sådär. Det är, visst, det är inte i rymden riktigt så. Det är på en isplanet då. Jag, jag tycker att Dead Space tillhör den här eh, sortens eh, berättande som de pratar mycket om i podcasten eh, Oddpod. Alltså saker går åt helvete på en isolerad plats. Mm. Och det vill de gärna ha i i rymden liksom. Klassisk alien-manera. Ja, alien och allting sånt. Men det här blir ju då lite mer åt The Thing-hållet. En Car John Carpenter-film som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Eh, okej, okay, det är på en planet av något slag. Men det är inga mänskliga så såvitt jag vet. Så att, ja. Fortfarande isolerad plats. Helt okej. Okay. Eh, och sen har de då eh, Co-op. Mm. det co ser är alltid intressant. Ja. Eh, speciellt i hur de har gjort det här då med att man har man kan komma in i en annan spelare när som helst och då öppnar sig olika portar eller vägar att gå som bara går att använda när man är två. Så att berättelsen är samma men det är lite olika inslag om jag har förstått det rätt. Jag gillar det att båda karaktärerna ser inte världen på samma sätt heller. Det är väl en av dem som är lite... han har några skruvar lösa va? Ja, precis. Han är lite i ungefär som det Isaac upplever i tvåan. Alltså att han, han är väldigt påverkad av The Marker och ser i, i synen liksom. Isaac vet jag inte hur han har, har slitit sig från det där. Men, eller är det Isaac som... Ja, jag minns inte om det är Isaac eller han som ser alltså, i synen. Jag tror det är den han andra scenerar. killen. Det är den andra killen, ja. ja, vad han ja för heter. Jag för mig och de sa som sagt att eh, Isaac är där lite, fungerar lite som en guide. För att han är inte riktigt lika versed in the ways of um, the Marker. Just det. Mm. Eh, också Jag kommer att, inte... kom att tänka på en grej från förra året. Det var en liten, ett objekt som släpptes till Team Fortress 2. Där man kunde ha på sig på glasögon och se världen ur ett perspektiv som är det perspektivet Pyro ser ur. Eh, Pyro, som alla är fruktansvärt rädda för för att han är crazy psycho. Visar sig att eh, han faktiskt är lite psycho och ser allting som Lollipops and Rainbows, typ allt är rosa och fluffigt och han skjuter bubblor inte eld med sitt vapen liksom och... ja, Jävla inte riktigt, inte riktigt så i Dead Space 3 Nej, men, nej, men äh, det hade ju varit kul för att jag är sjukt rädd när jag spelar Dead Space, jag klarar inte av att spela den serien Hade jag sett allting i Lollipops and Rainbows då hade jag ja. nog kunnat palla. Kanske kommer någon sån här 3D-teknik snart på såna glasögon Åh, oh, så man får oh, välja vad man, nice. vad man vill se Precis. Jag har ju inte spelat den här serien heller. Jag har spelat lite av ettan. Men jag är precis som Sanna att jag, jag vågar inte. Jag är för skraj. Jag är för fig. Alltså, jag är så jävla. Jag går ju på alla de där skrämselgrejerna. Ja. Typ plötsliga ljud och skuggor och skit. Jag hatar alltså... det verkligen. Skiftade händelser. Och... Ettan är väldigt atmosfärisk och väldigt läskig. Tvåan är mera, uh, mera action. Man har ju... den den klassiska jämförelsen där är ju med, som Alien och Aliens. Så Just är spelen väldigt lika hur den, den uh, arken ser ut så att säga. Men det ser inte ut att bli blir något Alien 3 i alla fall, Dead Space 3. Jag tackar fan för det. <laughs> Hundar som springer kring. Ja, det. <laughs> oh, Men ja, det vet vi i alla fall vad vi är. Dead Space är Dead Space liksom och det är svårt att inte bli peppin för det. Nej, det är sant. När har vi det? När kommer det eh, ska väl komma i februari. –Februari? Någon, någon gång där, tror jag. Februari, mars är ju den nya november. Det ser ju sen. ut så när man kollar på releaselistan i alla fall. Ja. Mm. Februari, om jag tar upp listan... Ja. Hörrni, jag kom på ett tillspel här i listan som vi inte har pratat om. God of War Ascension kommer ju också i mars. Ja, God of War 4. Eller, ja. det, det har vi eller, också Ascension. spelat. Ja, ja. Åh, det ja. var så jävla roligt och snyggt och, ja. och blodigt. Ja. Alltså det är ju allt jag behöver egentligen. Ja. Blodigt och snyggt. Där är lite samma sak. God of War, man vet vad man får. Det är... mm, jag har ju inte spelat så mycket av God of War-serien. Liksom. Jag har mest bara tittat lite grann den. andra har spelat. För jag skaffade ju Playstation ganska så sent. Mm. Men jag eh, tyckte ändå att det här så jävligt kul ut. Mm. Jag för jag skaffade ju Playstation sent, men då såg jag ju till att innan trean kom så skaffade jag mig HD Collection av 1 och två. Och jag är ju såld. Ja, jag gjorde samma sak som dig. Jag köpte HD Collection på PSN när jag köpte min PS3. Och sen efter det lånade jag trean och spelade. Det var en kort period. Jag spelade alla tre väldigt snabbt. Så jag blev lite mättad mm. på Kratos där. Jag kommer ihåg, du kunde typ inte prata om något annat än God of War. där. Var... <laughs> Nej, jag, jag tror att jag, jag spelade alla tre på två månader eller något sånt där bara. Mm, det är samma här. Ja. Ja, fyran verkar ju bli mer av allt, mer av God of War, helt enkelt, mer köttande, plus multiplayer. Ja, multiplayer, mm. ja, multiplayer. Jag, Och, jag tycker det är så onödigt. Ja, det är väl ingen som är intresserad av det egentligen, Utan vi, vi vill bara ha ett äventyr till med feta jävla bossstrider mot uh, mytologiska ja. varelser. Ja, precis. Och blod. Och blod. Mm. Och, Santa Monica vet vad de gör där, det... Ja, i den här demosekvensen vi fick spela på, på GameX så får man ju hugga ner en elefantliknande varelse. Och då jag, slutar ju med att han, att han liksom sågar upp den här stackars elefantens skalle och blottar hjärnan. Liksom. Och det, det satte tonen för vad, hur långt de kommer gå i det här spelet. Jag tror att det kan bli hur bra som helst. Det är fantastiskt den går de kommer undan med egentligen bara för att de har en sån backdrop av grekisk mytologi. Mm. Ja, verkligen. Det vore ju konstigt om det inte var sån går. Jag skulle ha det typ i en vanlig så här, typ som typ uncharted setting eller någonting. Och oh. så händer sådana saker. Det skulle det vara ett jävla rabalder helt plötsligt. Ja. Faktiskt. Mm. Gud vad lustigt, jag inte tänkt på det. Nej. Ja. Det är väl finare om man sliter av huvudet på en kentaur än om man gör det på en pirat. typ. Mm. Ja. Men precis. om vi har en kentaur Pirate I en är, realistisk värld? Då är det årets bästa spel, helt plötsligt. <laughs> ja, precis. Ja. play it. Game of the year, every year. Mm -mm. Kentaur Pirates 2. <laughs> <laughs> I klopp, would play det, it. Ja, nej men det är väl det. Sen, vad har vi mera då? Det är ju... Listan är ju lång. Mm. Dead Space, ja... Det är inte så jättemycket egentligen här. Jag har ju eh, några fler ja, som jag skulle kunna gå igenom. Eh, först och främst, eh, inte först och främst men eh, det första. Jag, har inte, jag kan inte eh, rangordna de här tre som jag har valt ut. Men Watch Dogs. Eh, när den trailern visades eh, på E3 eh, ja. kommer ihåg att jag satt på jobbet tror jag eh, i Ysta på Ystas alla handa, och... Eh, och och jobbade helt enkelt och hela internet nästan bara stannade upp hela Twitter, mitt Twitterflöde liksom som man har twittat hela tiden om den här presskonferensen, vad som hände och nu är det det här och nu är det, det här och nu är det, det här. Helt plötsligt så får man typ en tweet vad fan är det här? Och, då blir helt, och så blir det helt tyst. Och så Aha. fem minuter senare när trailern för Watchdogs har gått och folk bara, vad är det här? Det här är det fetaste jag någonsin sett, vad är det för någonting när kommer det? Ah, vi vet ingenting. Uh. Det, är, det verkar ju vara ett uh... alltså det blev så hajpat så är inte sant. Det verkar ju vara ett open world Spel Som utspelar sig i en inte allt för avlägsen Framtid som handlar mycket om Hacking och datorer Och sådär, det verkar som att Huvudkaraktären kan Hacka sig in i allt möjligt Och använda all elektronik Till sin, till sin fördel För att ja. Ja, Fick se en sekvens när han Ändrade Ändrade gat Vad heter det ljusen så att det skapar en bilklock liksom för att kunna... Precis. Ja, det, var... det såg så häftigt ut. Och det är Ubisoft alltså, de har växt i mina ögon jäkligt mycket på sistone de senaste två åren eller så där. Ja, de har en kurva som går uppåt hela tiden, ja, tycker jag. Ja, definitivt. Eller? Det blir bättre och bättre alltså. De har ju Assassin's Creed och jag älskar Assassin's Creed, men sen kan man ju säga vad man vill om hur... ja hur bra de egentligen mm. alltså jag, jag blev ju såld på Assassin's Creed Från början alltså Men nu när vi har kommit så här långt Det är samma spel hela tiden Och det är verkligen inget Assassin-spel Nej, det mm. kan man ju inte säga Nej, men... Jag har aldrig riktigt fastnat för dem faktiskt måste Jag säga ja, jag, jag gillar dem, jag vet inte varför Jag är som sån sucker för äh, historiska äventyr Och, och sådär Man petar in någonting äh, Lite, lite så här övernaturligt I äh, redan äh, historiska settings liksom. då, då går jag igång Ja, alltså jag, jag förstår varför också Jag tycker att det är, det är ju häftig historia det är det. Men mm. gameplaymässigt och så där, ja, ja andra känslor De håller ju ganska hög kvalitet i alla fall eh, ja, det är bra. Och sen så kom ju Far Cry 3 eh, Som jag tyckte var ett av årets Absolut bästa spel 2012 Ja det är topp top 5 Ja, ja. Eh, så eh, det... Jag vill bara säga Medan ni har pratat lite grann så har jag i smyg Tittat lite grann Aha. på Watch trailer Och jag är såld Ja, du har inte sett den tidigare eller? Nej jag har inte det. jag förstår ah. inte hur jag kan ha missat det här överhuvudtaget. Det här ser ju grymt ut. Mm. Ja, det var ju e 3 största sån där, what the fuck? Ja, det det. Hur kan jag ha missat det här, det är ju helt absurt. Mm. Gud vad skumt. Och det är ju, när de visade det så trodde man ju då, ja ah, men det är next gen, det kommer inte förrän senare för att det står ingenting. Men nu vet vi, det är till Playstation 3, Xbox och PC, det kommer i år. Oh. Det har de sagt liksom. Så det, när det kommer det får vi se, men det kommer My God. Yes. Sen yes. har vi ju eh, Beyond Two Souls. Quantic Dreams. Eh, nästa spel efter Heavy Rain. Och eh, jag tror att ni håller med mig att Heavy Rain är så jävla häftigt. Absolut, ett av mina, alltså i alla fall på min topp 10 lista. Alltså för hela mitt livsspel allt jag någonsin har spelat. Oj, det var uh... Så pass bra tyckte ja. jag. Ja. Kanske, ja, jag känner en kanske. väldigt annorlunda pepp inför uh, Two Souls. Alltså när jag ser GTA då är det som, åh gud vill spela nu jag vill spela nu. Mm. Och, men beyond, alltså beyond Two Souls så känner jag mer att jag är redo. Låt det komma till mig liksom. Det är som en våg som kommer svepande mot den och man måste mm. bara genomlida det. För, för att inte genomlida på ett dåligt sätt utan för att jag tror att det kommer vara väldigt emotionellt igen som ja. Heavy Rain var. Mm. Liksom att, ja, det är som, det, ja, som att titta på ett väldigt rörande drama liksom, så ja. det är inte något man peppar inför utan det är snarare något man känner att man, man måste göra Precis, jag antar att uh, ja, Beyond Two Souls lär ju bli en uh, quick time event bonanza precis som Heavy Rain, jag antar att det inte kommer skilja sig speciellt mycket kontrollmässigt uh, uh, men vad de kan på Quantic Dream är ju att berätta fantastiska historier alltså. Ja gud. Mm. Uh, och det verkar ju handla mer uh, det här verkar handla om uh, frågor om vad som hände efter döden och verkar mm. vara lite mer övernaturligt än Heavy Rain. Och det gillar jag. Jag älskar ju... Jag vill bara flika in att Heavy Rain var från början menat att bli mycket mer övernaturligt. Jo. Ah, det ungefär finns som stora Fahrenheit. plot holes. Ja, mm. precis. Det fanns stora plot holes i Heavy Rain som förklaras väldigt tydligt om man kollar på materialet. De liksom klippte bort. Okej. Okay. Så det var lite mer övernaturligheter egentligen. Ah. Men det är alltså ifens minnesluckor och sånt där får man ju inte förklara alls. Nej. Så, typ, så att det är där det skulle vara Något sånt då Men, mm. ja. Jag kan rekommendera att ni söker på det här på Youtube mm. Helt enkelt det är Heavy Rain som är mer undantaget För Fahrenheit, det första spelet Det också blev ju övernaturligt Till slut mm. Mm. Jag älskar spel som börjar vanligt och sen blir det övernaturligt Som, ja, som Indiana Jones liksom. Ja, det de, anledningen till att de klippte bort var för att de var rädda för att uh, storyn inte skulle liksom, tilltala en större publik. Nej. Det var väldigt dåligt val av dem, för jag känner att många hade nog tyckt att det var mycket rimligare om de hade fått de luckorna utfyllda. Definitivt. Så Beyond Souls, Ellen Page är det som uh, spelar uh -huh. uh, huvudrollen. Så en kvinnlig huvudroll, det är jäkligt kul. Mm. Uh, Ellen Page, var hon, var med? Är det? hon som spelade i uh, Juno? Och vann en Oscar för Juno till och med. Eh, ja, det gjorde hon kanske. Eller hon nominerade eller Nej, hon, hon vann en Oscar. Okej. Okay. Mm, så det kan ju bli jäkligt. Hon är eller ju... vänta. Vann hon Oscar? She... Fan. Jo. Wikipedia, vad säger, vad säger Wikipedia? Hon vann något annat för ja. henne. Hur, äh, hur som helst. Kid Pride i uh, X-Men och hon är med i Inception och ja. Uh, jäkligt bra skådis tycker att det säger någonting om vilken status eh, dataspel börjar jag få överhuvudtaget. Det är ju större och större skådisar som gör röster och motion capture för saker och ting. Men det finns, eh, det finns ju vissa science fiction-skådisar som alltid har ställt upp och sånt här. Eh, jag vet att Patrick Stewart var med i ett av mina första RPG-förälsketser. Mm. Nämligen Lands of Lore som kom någon gång på 90-talet. Ett gammalt, eh, jätteroligt RPG. Men... Eh, Ja, fan. Ja, men de är så många Stora nu som, russ, gör, skål, mm, som gör spel. Och fan, John Goodman är med som en jävla biroll i Rage, liksom. Som mm. kom 2011. Bara jag, sen jag hörde rösten, bara, fan, är det John Goodman? Ut på internet. Så, ja, han är, mm. han är den här Dan Hagar då, som är Just någon slags liksom ja det... Rage var för jävligt, usch. Ja, det var ingen bra. Nej. Ja, jag testade uh, det inte ens. Jag ja. såg på en gång att det inte var min sorts spel. Det var snyggt. Men ni kollade Slut. upp det här. Page vann inte. Det var ju Marilyn som vann för La Ross. Eh, men hon det blev nominerad? Hon blev nominerad, ja, precis. Jag vet inte varför jag trodde hon hade vunnit. Lät Souls. Det lät ju som att det inte var så mycket värt att vara nominerad, men hur många blir nominerade? Jag tycker att vi får se det som att det är nästan som hon vann. Hon ja, hade ja, kunnat vinna. Ja. Har ni sett, sett det, by the way, att det är en tjej som är nio år nominerad i år? Jag Crazy. Har, ja. ja, jag har tänkt att titta på den här filmen, Beasts of the Southern Wild, tror jag den heter. Precis. Den verkade jättebra. Alltså, jag såg en recenserade den på något morgonprogram på tv för några dagar sedan. Den verkar jätte, jättebra. Den verkar jättespännande. Och hon verkar jättebra. Och jättesött. Ja. Uh, men hur som helst, Beyond Two Souls också, release date 2013. Det kommer när det kommer, liksom. Det var väl samma sak med Heavy Rain, tror jag. Ja. When it's done, liksom. Precis, de... De, det känns som att de står utanför release-cykeln väldigt mycket i Quantic Dreams. Alltså att de, de kommer med spel när de vill. Jag tror att de har något slags carte blanche från, från Sony. Ja, att, det liksom, här får ni pengar. Ni får göra vad ni vill. Vi litar på er. Jag tycker det är bra för att då vet man att ja. det är välarbetat det som väl kommer ut. Mm. Fler borde få den, den chansen. Mm. Eh, Utan tvekan. Det har väl liksom... Jag vill säga Bioshock har ju i för sig... Med tanke på hur mycket de har skjutit fram det. Jag tycker det känns väldigt lovande. För det betyder att de slipar och slipar och slipar. Ja, precis. Så det verkar, och det är allt fler spel som skjuts fram mer. Och jag menar, folk blir ju jätteupprörda över det här. Men jag ser det från det andra hållet. Mm. Jag väntar hellre en patchar en jävla massa. Definitivt men, ja. Jag undrar dock vad David Cage, vad han tjänar pengar på annars. Ja, han lägger ju ta dåligt med pengar precis. Men alltså att de bara släpper spel på fjärde åren. Och så, där, så är det ju. Ja. Jobbar ingen... inte med några andra spel? Jag vet, jag, jag vet inte så mycket om David Cage visserligen. Nej. Inte jag heller. Sen kommer vi till mitt sista spel. Mitt tredje och sista spel. som jag oh. Inte det sista spelet jag är pepp för. Men det, är det sista som jag hade tänkt ta upp. Och det är ju The Last of Us. Oh. Också mm. Playstation 3 exklusivt. Precis som Beyond Two Souls. Survival Horror. Survival yeah. Horror av Naughty Dog. Jag älskar oh. ju Naughty Dog. Alltså Uncharted den serien är... Jag har så spelat igenom Uncharted 2 eh, tre eller fyra gånger, jag minns inte. Oj. Men jag får verkligen inte nog av det. Jag... Värt att veta förresten är att Peter har en life-size eh, papp-standee av Nathan Drake i sitt kök. Ja. Jag vill också tog... ha Nathan Drake i mitt kök. <laughs> det tog ett tag att bli van med Nathan, men nu är, nu är han. Jag säger hej varje gång jag kommer hem. Oh, Honey, I'm home! Precis. Aldrig har han maten färdig. Kan jag bitch. Han är inte en sån kille. Nej. Nej. Uh, okay. Men The Last of Us. Uh, nu har ju Nautilog lämnat Uncharted bakom sig verkar det som. Uh, I och med tre Och The Last of Us är någon slags uh, survival horror uh, action-spel uh, som är alltså jag är ju lite trött på post-apokalypsen. -apokalyps men det här får fan... Det känns okej okay ändå. Alltså, ja, där har väl till dag också någon slags kartlans på det sättet, att mm. de får ju göra lite vad de vill. De kan göra. Det är, ju lite, ja. det är ju nästan ett zombiespel Och jag mm. är jäkligt trött på zombies, liksom. Men... Ja, det är någon slags pest eller något virus som har spridits som gör att folk blir ilskna mutanter och överlevarna har liksom barrikaderat sig och den här Joel och hans kompanion Ellie som är en slags årig tjej eller 12 kanske ska ta sig ja, de ska ta sig över USA helt enkelt. Och det verkar ju helt helt jävla awesome. Vad är motivationen till att de ska ta sig igenom? Har de är specifikt någonting de är ute efter? Eller? Ja, jag har fattat det som att eh, det är någon slags... Jag vet inte om det är The Government eller om det är liksom The Man som är ute efter Ellie eh, av någon anledning. Eh, så hon måste fly och eh, den här Joel då eh, hjälper, eh, hjälper henne, helt enkelt. Eh, jag har inte jättebra koll på vad de har släppt om inför förutom det, utan det verkar vara... liksom Jag nöjer mig med den premissen, jag behöver inte veta mer innan jag spelar. Mm. Och det ja. verkar vara väldigt... Jag tänkte mest, försöker de komma ifrån någonting, eller är det någonting de ska hitta? Nej, de ska komma ifrån eh, någon... någonting, tror jag. Ja, jag vet inte varför, men det känns alltså, jag spelar hellre ett spel där man kommer ifrån någonting än att man söker efter någonting. Mm. Alltså, Just, men det är survival-grejen snarare än rädda världen-grejen. De kör tvärtom från Uncharted, för där handlar ju i allra största grad om att hitta någonting. Mm. Shangri-La eller vad det nu må vara. Mm. Uh, men uh, det de har visat Jag vet inte av... vad det säger om mig psykologiskt, att jag vill hellre fly än söka någonting. Jag vet inte, <laughs> men, uh... <laughs> ja, ja, det är man se. Värt, värt att säga om det här spelet också är... Eh, musiken där också mm -hmm. eh, Gustavo, Santalo, eller Santa och Lalla eller vad han nu heter eh, det är han som har gjort musiken till massor med eh, Oscarsfilmer han Oj. gjorde musiken till Brokeback Mountain bland annat Oj. Ja, jag sitter och kollar just nu på hans sida på Wikipedia, han har gjort för Brokeback Mountain eh, Babel, Into the Wild Oj Ja, det kan ju bli... In the Wild-soundtracket gjort... känns ju som det skulle vara givet för det här spelet. Han har väl gjort musiken till många av den här eh, Inaritu eller vad han heter... ...hans filmer, typ Amores mm. Perros och 21 gram och där. Mm, precis. Det. Motorcycle Diaries. Är det samma? Ja, jag vet inte, ja. Nej. Hur som helst. Eh, också eh, på tanken på musiken där med eh, Nino och Kuni också så har vi ännu en väldigt, väldigt duktig kompositör som mm. gör musiken. Man ska aldrig underskatta vikten av bra musik i spel alltså. Hey, gud nej. Eh, drar jag mig till minnes Shadows of the Damned som i sig inte var ett jättebra spel men jag hade kul när jag spelade. Men musiken i det spelet var så absurd. Vem sjutton var det som gjorde musiken till det? Ja, hur som helst så bra musik kan lyfta ett spel som annars hade varit medelmåttigt eller lägre. Det kanske var Suda51 som satte sig på en synt efter en rökt <laughs> Det låter ungefär som alla hans spel. Nuggade lite, ja. ja precis. Här är jävlar. Mm. Jävligt skum snubbe. Ja, minst sagt. Det har av oss i alla fall. Det man har sett av Stitzmekanik och sånt där verkar ju fantastiskt kul. Ja, alltså de, de är ju otroligt bra på cover-based mechanics, det är mm. så är det. det. Och nu verkar det vara var, uh, mer smygande såklart uh, ja. och mer användande av uh, omgivningen och just att man utnyttjar att man är två karaktärer och mm. inte bara en. Vet vi något, har vi något på om det är uh, någon multiplayer i det? Kan inte se inte. någonting. Jag sitter och läser nu ja. som sagt just nu på Wikipedia-sidan, men det står ingenting. Enligt Wikipedia så single player och multiplayer, men så står det så här citation needed. Alltså att det behövs, en, det behövs en källa så vi, ja. vi vet inte riktigt där. Mm. Ja, ja. Men fan vad mycket priser de vann på E3 förra året. Mm. Ja. Oj. Best, uh, best of allting i princip. Ja, precis. De best of E3 best of E3 2012. Uh, ska vi se vad står det här. Most Anticipated Game Best... Alltså det är en jättelång lista. Mm. Verkligen en lång lista. Och det är det sajter som IGN och Destructoid ja, och, och precis, Gamespot. Ja, precis. Och Machinima Gamespot och... Och... Ja, det är fler än vi som är pepp på mm. Last kan man ju lugnt påstå. Last of vann alltså E3 för vad skulle man kunna säga. Det ser ut så i alla fall. Och 7 maj. Då jävlar. Eh, Vilken år. jävla tur att det inte var Mars. Jag känner att ja. Mars kommer att ha häcken full ändå. Så Peter, du får välja där GTA eller, eller The Last of Us. GTA direkt. Ja. Även, om jag är, <laughs> <laughs> även om jag är så otroligt men, du fick, pet men Peter, du sa ju att du inte fick spela... Du fick ju inte recensera GTA. Sa du? Ja, nej. Det får jag inte göra. Men, jag ska nej, göra. men The Last of Us recensera jag gärna. Det kan jag nog hålla huvudet kallt nog i alla fall. Ja, alltså är det ett nytt IPS så känns det mm. inte som att man har några sådana känslor förutom för utvecklaren då. Att man, ja. ja, nej men alltså en liten disclaimer, Klart jag skulle kunna recensera GTA alltså, och sätta mig och verkligen, verkligen kill my darling, men jag har fan ingen lust. Nej, nej. jag tycker inte du behöver göra det heller nej. faktiskt. Det, det, det är ju skillnad på att spela någonting för glädje och att spela någonting för recension. Det kan oh, vara ja. skitkul att recension spela, men man måste ju ändå titta på det med andra ögon och då blir det ju inte samma njutning. Och när du har en spelserie som är så viktig för dig, tycker jag att du Fan, du får ut av den istället, utan ja. Det går inte att komma ifrån att man ofta måste springa igenom ett spel lite när man ska recensera det, eftersom Nej, precis, det ska, ska ut så fort som möjligt, helt enkelt. Och mm. vi har inte det privilegiet att vi får spel långt, långt, långt, långt långt, långt i förväg. Utan det kan, mm. det kan, har vi tur, så får vi det en vecka innan release. Mm, precis. Och jag hinner fan aldrig när det är en vecka innan release. jag Nej. försöker att inte ta så jävla stora titlar. <laughs> för annars går mm. det ju inte. Uh, ja, men det var väl det. Det var mina, var det. mina tre som jag är mest uh, sugen på i år. Jag tänkte mm. lite så här. Vi har, om vi koll, Jag har kollat på Wikipedia här också nu. Så har vi unscheduled releases med mm. lite mindre spel. Om jag drar några mm. så kan ni säga vad ni tror. Ja. Ska vi köra på det? Uh, uh, ja, uh, Vi ser här först. jo uppföljaren till Amnesia kommer A Machine for Pigs jag säger Det nej. kommer att vara en succé men jag kommer inte kunna spela det Jag har inte kunnat spela ettan, jag har sett, jag har jag sett videos av det direkt. Jag kan inte ens titta på videos när folk spelar det jag, jag kan titta när PewDiePie spelar det för att då, blir, <laughs> ja. då blir det i alla fall roligt <laughs> Avdramatiserat av det. Ja, liksom. ja. Säkerligen skitbra mm. Jag har några absoluta favoritklipp från Amnesia när den här, Det är en kille som han bara freakar ut så jävla mycket Han typ gråter på riktigt skrikgråter för att de blir så rädda. det tror vi i alla fall. Det kommer nog bli riktigt läskigt. vi har Castlevania Lords of Shadow 2. Just det, jag har inte spelat detta. Jag är inte någon så här jätte, fan av Castlevania-serien alltså, men visst det kommer ju säkert gå bra. De hade ju alltså det var ju rätt stor budget för första Lords of Shadow. De hade Robert mm. Carlyle och Patrick Stewart och grejer som mm. var actors som... Och det har ju varit alltså, det har ju varit sjukt stort, bara inte hemma hos mig. Ja, ja, jag har det också det. missat det, liksom, för att jag vet inte varför. Jag, jag har för mig att det, det blev lite så halvkakigt mottaget om man jämför med typ alltså, riktiga Castlevania kanon, symphony of the night och så vidare. Så mm. hardcore fansen tror jag inte tyckte så jätte om det. Eller? Alltså, jag vill minnas att det var jävligt mycket prat om. Eh, om ja, jag, kanske, jag kanske pratade rakt ur älskllet nu, men jag vet inte. Nej, men det kanske jag vad gör. Mm. How would we know? How would we know? Vi trots allt bara spelar inte. We don't uh, know a thing. <laughs> Vad Elder Scrolls Online, vad tror ni? Nej, nah, alltså jag vill tro på det men nej. Alltså MMO, är inte det en rätt död genre nu? Jag vill ju tro det också framförallt, oh. men nej, jag tror, jag tror fan inte på det. Jag tycker att Elder Scrolls-spelen alltså, om jag tänker hur jag själv har spelat dem så jag vill inte dela den upplevelsen med någon och jag har svårt nej. att se hur jag ska kunna få in det i med sammanhang Alltså jag vill ju inte springa... Så att, så att vi har Skyrim, att jag springer liksom på ett ensligt berg och, eh, på väg någonstans mot en fet hela drake eller någonting. Då vill jag ju inte springa förbi en snubbe som har stått och skrivit Slashdance, liksom. Nej, precis. Det, det hade förstört lite av stämningen. Så, nej, jag vet inte fan alltså. Jag kan på ja, tänka mig att spela det med, med en vän, liksom. Men, men som ett MMORPG... Nej, tummen ner. Mm. Ja, för det tror jag, tror jag också. Jag tror inte riktigt alltså på på multiplayer-grejen igen. Här, liksom. Varför göra multiplayer av något så utsökt som, ja. som Elder Scrolls? Sen känner jag att är det inte så att MMORPGs tid är lite grann förbi? De skulle Den ha gjort det här för ett par år sedan. Absolut. Då hade det blivit en jättehit. Men nu tror inte jag att det är rätt väg att gå längre. Nej. Ja, titta bara på nej. Star Wars Old Republic. Liksom. Det har inte mm. alls blivit vad de trodde. De la nej, hela sin budget i och så bara, nej, vi vill inte spela MMO längre. Det var ett bra MMO, men MMO för mig, alltså ja det känns som att det är förbi nu och liksom. dödade den genren eller? Kan vi säga det? Ja, ska vi säga och sju år av mitt liv <laughs> <laughs> Damn you, Blizzard Damn you ja, ja. Nästa på listan som ser lite halvintressant ut är två LEGO-spel LEGO City Undercover och LEGO Marvel Superheroes ja, jag säger ju ja till båda, så. LEGO ja. City Undercover har du sett trailer för? Mm. Det såg ju väldigt roligt ut men Snut bara spel, Ja, men bara Lego Marvel Super Heroes att lyssna på på typ så liksom. ja, du ska klart som fan, det kommer bli bra mm. <tryck> Då ska vi se. Mm -mm. Pikmin min 3. Ja. Pick ja. ja. Jag är ingen st stor Nintendo-spelare som sagt. Nej, inte jag heller. Jag har ju inget själv men jag har spelat hos andra och så där. Det är det är skitkul och det är en stor stor favorit bland Nintendo-människor, har jag förstått. Ja, jag är ju en väldigt stor Nintendo-spelare, Jätte, mm. jättemycket, verkligen. Men jag har aldrig fastnat för Pikmin. Men alltså det lilla jag har spelat har ju varit roligt, men jag har liksom inte blivit sådär såld på det. Men jag är väldigt, väldigt sugen på att se vad de kan göra med, med gamepaden till Pikmin 3 på Wii U. Mm. Det var ju kul i, i Nintendo Land-formatet där minispelet liksom. ja, var. Ja, det var jätteroligt. Det är min totala upplevelse någonsin av Pikmin så att jag har mm. inget uttal med det, Och är det, har det bara det, det lite grann så kan det bli hur bra som helst. Ja, ja. varför inte? Eh, då ska vi säga eh, Rambo the video game. <laughs> <laughs> Nej. Jo. Nej. Jo. Jo, jo. <laughs> Nej. Det är alltså ett Spel av någon utvecklare som heter Theon. De är polacker. Och spelet består av delar ur filmerna 1, 2, 3. Mm. Det är alltså ett stealth action-adventure med. Vad vänta Bramble. nu! Nej. <laughs> nej, jag. jag nej. Jag inte och det kommer inte. till de tre enheten där. PS3, Xbox och Windows. Mm. Inget Wii U. Inget Wii U. Nej, det, det. <laughs> det kanske kommer sen någon slags port. När det slår stort. <laughs> Ytterst tveksamt mm -hmm. eh, Star Wars 1313 13. Ja eh... Star Wars är ju alltid kanon alltså. och Vi har ju blivit lovade att det här ska vara En mörkare Star Wars-historia Och det vill mm. vi väl alla ha Sen stesom oh, ja. Det har jag velat ha i tio år någonsin, Ja alltså. precis, det, det är... har ju varit lite glättigt På på mm. sista, när det Ett Star Wars där de svär och mördar ja, Och mår dåligt då. Star Wars möter Deadwood Åh <laughs> oh, herregud, vilken bra matchup mash ja. det skulle vara Fy fan Det skulle vara något Men jag hoppas att de, de verkligen går upp på väggarna där Med det att mm. göra det vuxet Star Wars helt enkelt mm. Det här är liksom det som skulle kunna hända Om Ja, nu har han visserligen gjort det, sålt det till Disney Så att eh, Det kan ju faktiskt komma något bra ur det Ja, vi Och det blir också eh, Det trodde man ju också på E3 Att det här skulle vara next gen. Men det verkar ju inte så utan det verkar ju faktiskt uh, som att det kommer till oh. de uh, konsoler vi har och att det kommer i år. Uh, det åtstår att se. Men, uh. Ja, det är väl det. Mm. Sen var det inte så mycket med på listan här. Det var väl den nya Splinter Cell Blacklist men Splinter Cell-spelen har ju bara har harvat Just, uh, på i någon slags periferi. hoppade över South Park The Stick of Truth. Ja, men det är för att det är så jävla irrelevant känns det som. Ja, så hoppade du faktiskt det så över ut. Du hoppade över Metro Last Light också. Ja, just det. den får... på Metro 2033. Ja, det har jag missat också. Mm. Metro, Det är något jag är helt inläst på också. Jag har ju läst böckerna och spelat spelet. Spelet var så jävla trasigt, men stämningsfullt som få andra spel i genren tycker jag. Och eh, otäckt. Jävligt otäckt. Ja, jag, jag, tror jag, jag tror jag skulle gilla det eftersom jag gillar stakerspelen. spelen Ja, absolut. Det tror jag. Eh sen borde du läsa boken också tycker jag. Ja, upp eh, hur som helst så uppföljer den här den baserar sig faktiskt inte på den andra boken i serien utan det är en helt egen handling. På någon anledning. Hmm. Jag vet inte varför de valde att göra så men så har de gjort. Så eftersom jag har läst boken så vet jag ingenting om vad uppföljaren handlar. Om. Ja. Helt men vad tror ni om det? Hade, Niklas, hade du spelat Metro 2033? Eh, nej, eh, jag har bara hört eh, om det, men jag har också hört att det ska vara trasigt. Mm. Men jag ser ju nu att eh, Lance Henriksen eh, ska vara röstskådis. Eh, om jag inte har helt fel så är det väl ändå... Eh, vad heter han? Androiden från Alien? Aliens. Lance Henriksen, ja ja precis Och norden North mm. Så ja, då, men så det, då blir det bra Patton Oswalt, han, han är också, rolig mm. Jag älskar Patton mm. Mm. Ja. Så det, men ja, det, det, För att det... återvända till South Park ja. så, Jag är ledsen alltså Men jag är ju jag är verkligen inget South Park-fan Åh, det... oh, jag älskar South Park jag växte Det är väldigt många det. som gör det Jag, jag, jag tyckte väl det var kul i början också ja, Men jag, jag vet inte precis. varför jag inte fastnat för det riktigt ja, jag ja, man, man, man ändrar ju smak över åren Det är ju så mm. Det går åt det ena eller andra hållet Mm. Eller tredje, eller fjärde. Ja. ja. Jag är intresserad. Vi får se vad som händer nu med THQ och sådär. Ja. Vem som ska släppa det. och ja. ja, just det. THQ kommer kläm där. Kommer göra måste... det i alla fall. Men vem som släpper det, det får vi se. De har börjat sälja sina tillgångar nu till Oku, det är ingen som vill köpa upp dem heller. Så att de... Ja. de fick inte sälja hela skiten tydligen, utan de har tvungen att stycka upp det, sa någon domare, hörde jag någonstans. Ja, det var nog, Ach, fy fan. Vi får se, vi hoppas, att, röra. vi hoppas att, de har ju bra spelserier, vi får hoppas att de hamnar i bra händer. Mm. Mm. Ja, men ja. det var väl det. De är de, de lite mindre spelen. Mm. Har vi någonting annat? Ja, jag tänker att vi borde egentligen börja runda av nu. Det finns ju asmycket ja. intressanta titlar egentligen för 2013 som ja. vi inte har tagit upp. Det känns för... att det var ett tacksamt ämne att börja på här nu i ja. våran alfa här. så att, uh... Vi gör det lätt precis. för oss helt enkelt. Ja, precis. Precis, så är det. Men då så. Då så, då är vi väl egentligen, ja, närmar slutet på create.se's absolut första podcast som som sagt ännu inte har något namn Eh, om ni har något förslag på, på namn Så får ni gärna komma med det Annars ja. så hittar vi på något själva eh, Vi vill väldigt gärna Veta vad ni, vad ni tyckte om Vårt försök till en podcast Kan vi det här eller Ska vi, ska vi, ska vi inte hålla på med det här liksom? det, det vet vi inte, <laughs> det, det, liksom... inte så där. det är ju allt folk kommer att säga Nej ni kan inte, det Nej, det kan inte Sluta. lägga av liksom. Alla andra som <laughs> håller på med podcast bara, Nej, Det behövs inga fler podcast Ni, ni kan lägga ner Ja, äh, Men vi vill... såg att äh, en artikel i DN tror jag såg jag och det var idag, Emanuel Karlsten hade skrivit år 2013 blir året då alla poddar ja. istället för twittrar. jag trodde att förra året var, var det, alla har väl lagt ner ja. det kommer komma ännu mer nu ja, ja, så du... podcastguider i massa tidningar så gör du din Aha. egen podcast och, äh, ja. varje vit medelklasskille och hans kompis kommer att ha en podcast <laughs> ja så. så vi ja, tre vita medelklasspersoner följer ja. med trenden. Men vi vill självklart jättegärna veta vad ni tycker. Jättegärna. Och framförallt så känner jag att vi vill nog veta vad vi för långa är dragna. Hur lång vill ni att vår podcast ska vara? Vi har ju inte spikat hela formatet riktigt ännu så vi är öppna för alla förslag. Mm. Hur långa vill ni att vi ska vara? Jag är ganska lång. Jag är 1,60, är det okej? Okay? Mm. Nej, jag är förväg. Du är 88. Mm. Henke är väl 3,20 någonting. Så ja, ja men det låter rimligt, ja. Mm. Sanna, you're too short to go in this ride. Åh. Oh. <laughs> <laughs> Hur som helst, eh, hör jättegärna av er med kommentarer och allt möjligt. Vi har ju eh, www.crade.se finns på Twitter, @credse. vi allihopa finns på Twitter också, men det, det är alldeles för långt för då för att ta... Um... Ja, fan, ni får väl googla? Ja. ja. Eller vi, söka på Twitter. Vi har tre unika namn. Det finns, ni hittar bara oss om ni googlar oss. Ja, visst. Och de unika namnen är alltså Sanna Vallapuro, Peter Ahonen och Niklas Sintorn. Uh, och med det så säger vi väl uh, tack, för, uh, tack för den här gången och uh, på återseende. Ja, tack ja. och hej! Tack och hej då! <skratt>